هر حقا روایت ها شفاغی کی د تنگل و فضلت وی چې و سد دبا قرین و پورا کیس بازن جان ناغم و حضوری د هر خلن دا ماج کول یا له ون خبر هيا د شوان دنجانسه مولا د پیازه خدي توفي وځي نه رايوزه ته تله وشا با تینګل پښېړو هغه دا با تینګل ملانګ نارازي کړه او نارکور تراغه خپلنۍ ته وي جننن مي راجيبه ثوان نو بهنګم هغه انو مستغيرا نن پرتن وي اخر شکل لسه وي ودا شو د پاسنۍ قتل کرماده شي جو شي د لاندې قتل کړه راستا ده شي څه د با تینګل هیشت دریزه فتیبار سره خپل مونږه نه کنه غريزه او فضیلت خبره وکړو آ ابي زم زم د پاره وي مقصد د پارسكي ناول شي کی د تيو خبره اچو دلته راځای نو کوم روايتونو کې چې راځي هر روايت هر هغه روايت چې په دې راځي چې ته د بلکیس چاروړې شه نودان مغزوی دی ذکر چی درجت و عمتی در شان سوا پیغمبر نی درجت و عمتی در شان سوا شد پیغمبر نیشی راولی آغای سکی راوی دی خود سلمان علی اسلام یا جبریل مراد چی خلاس شکو برن هر آغا روایت چی پاگی کبل اقایدان هر اغا روایت چی پاغی که رازی که بلقیس دو پیریان و فرزوه او سلمان علی اسلام ارسر نکاو کن فقل بادشایی پریخو دا او رو بانی خوئی او دا دغای و لزه که جو رکڑه و چویده ده پا پاندهی بانی ویفت دیگه نا دا د اسمت دنبیه و نمرافی مضاق بول روایتو, روایتو نا صدی موضوعی دی. فکشن. بل قائده. قاندر رجب بارکی فیسوانا روایتو نا او د خاص نو بارک لکه صلاة الرغائب ورابان کوشی رجبیم ورطوین دا موضوعی دی بلا خایده هر اغا روایتو سی دا نصف شابان پر بارک راجی یعنی فضلت او پدخش پکی دا مخصوص منظور و تذکیره ای پس این اکتا کو دا طول موضوعی اس بارے میں جتنے روایتی میں ہیں وہ سب کے سب گڑی ہوئی ہیں نا خود ساتھ پر موزوئی ایک شو ہر حقا روایت کی در کانو سجلتی یاقیق کی پلانی چکو تا کیا چی دا خلق چی پیگن ناغا موزوئی دی بلہ قائدہ ہر حقا روایت زما هرور تنظیم کليګوګداري دري بیاوې نو پداسي پروري شي هر هغه روايت چې پاغي کې د بنو عباس او د جنتي کې دوه ذکرې بلا قاعده هر هغه روايت چې پاغي کې د ايماو خاص فضیلتی یا خاص زمی بیان شویی نو دا دروب دیولی نبی الاسلام نخیوی دیجا تیر شده برادی ورس که خوبوی شوی کرنی امام و بحنیفه بارکی شو عبی نور فبارکی دا وزر چا را؟ دا ملحدی نو دا موضوعی دی فکر شو؟ بس انور قوائدن دو بساش انور مولیان سمی فرم کاجی صحیح شلی این کو درہ دیکھیں این کتابوں درہ